الذي ادل الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق بهذه حتى اتاه يقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله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 ndio Muhammad sallallahu wa Na wasallam. Napenda kusema fikra pamoja na kujiseme nafsi zenu katika sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah anasema faqad fazal muttaqun. Hakika wemafulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala wale wenye kumcha, wale wenye kufuata amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake. Ama katika hutuba ya leo tukumbushana juu ya sala ambalo limeshaulika katika ummah ya Islam. Si sala nyingine nayo ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipelezea hakul muslim ala al muslim. Haki za Muislam juu ya Muislam wenzake. Watufu wa Islam. Hadithi iliopokewa na Abu Hurairah radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kwa Mtume Muhammad amani pekee yake amesema hakun muslima ala muslim situ haki za muslimu juu ya muslimu mwingine ni sita au ni mambo sita Jambo la kwanza Mtume kasema idha ra'aitahu fasallim 'alayhi unapokutana naye basi amsallimii wa idha da'aka na anapokuita basi ukubali wake. lake wa idha nasahaka fansahu natakapokuomba nasa bas uwe ni mwenye kumnasii wa idha a'tafa rahima Allahu ta'ala wa shamitahu ndakapo piga chafia na akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bas muombe dua au muombe rehema kwa Allah tabarak wa ta'ala tunaka sema wa idha maridha faudhu na mapougua mslam wenzake basi mtendelee waidha mata faatbahu na akapofariki basi sindikiza jina za lake rawahu muslim hadithi amepokea imamu muslim kwa mambo haya sita leo nitakuwa hutuba yetu tukazungumzia na kuzasatanua mambo haya kita ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa hakka almuslim ala almuslim haki na mslam juu ya mslam mwingine ni mambo sita watakuwa islam Hakika islam unalingania juu ya undugu kati ya moja na mslam mwingine Allah tabarak wa taala anasema innamul mu'minuna hakika waislamu wote ni ndugu na ili undugu huu patikane na mapenzi kati ya Muislamu mmoja na Muislamu mwingine hapatikane hakuna bundi isipokuwa ni mmoja kutekeleza haki ambazo Mtume wa SAW ametufundisha juu ya mwingine endapo utotekeleza haki hizi sita na hakika kabisa utakuwa umetengeneza mapenzi kwa Muislamu wenzako Anasema msingi wa ndugu katika Uislamu na umetilia mkazo msingi wa mapenzi kati yao. Allah Tabaraka wa ta'ala atawafanya ni kama mwili mmoja. Uislamu wawe kama ni mwili mmoja ni pale ambapo Waislamu hawa watakuwa ni Muislamu mmoja anachunga haki za Muislamu mwingine. ni muslim haki za Muislamu. Anasema al-amru masluhu lilmuslim ni jambo ambalo linaitegemea kwa Muislamu wenzako. Yaani Muislamu au Muislamu mmoja na mwingine kuna mambo sita anahitaji kila Muislamu aletamka la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah basi kuangaria hadhi yake kwa kuwa ni Muislamu basi jua kwamba kuna mambo sita ambayo mtu Muhammad wa sallama ametufundisha kuwa mambo hayo ni wajibu wewe mtendee au yeye akutendee kwa kuwa yeye tayari ni Muislamu walakin hizi sita akato min railha lakini mambo haya sita ndiyo yametiliwa mkazu zaidi yako yakomezi zaidi lakini leo tutaangalia mambo sita ambayo Uislamu kupitia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umetilia mkazo juu ya haki za Muislamu juu ya Muislamu mwingine Kwa hadithi jambo la kwanza inasema Mtume Muhammad sallama idha laqaita fasalimu alihi utakapokutana na Muislamu wenzako basi msalimie jambo la kwanza ni as-salamu. As-salamu maana yake ni amani. Kwa hiyo unapokutana na mmslamu ni wajibu umsalimie, umtakie amani. Anasema huwa tatizo ni nayo ni maamkizi ya Waislam wanapokutana. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, "Wa itha jiitum bi tahiyatin minha aw ruduha." Elnamin. Wa itha jiitum bi tahiyatin naposalimiwa kwa maamkizi fa itikieni itukieni afkana mimi maamtizo ni kuwa bora zaidi ya hayo kwa maana mfano muislamu akasema Assalamu alaykum basi wewe itikia bora zaidi wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni aya ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an. Allahakasema au rduha au rejesha kama alipokusalia Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Heika Allah Subhanahu wa taala juu ya kila kitu ni mwenye Kwa hiyo Allah Subhanahu wa taala amefanya kwamba waislamu wa wakapokutana ni lazima waislamu wawe niwenyeshaniana. Fa ila laqa al muslimun afahu 'alayhi an yabda'u bisalam. Arako kana na ndugu yake basi haki ya kwanza kabisa ni yetakiwa amwanze kwa salamu. Wa salamu sunnah na kutoa salamu ni katika sunna ambazo zimepotezewa wal ijaba 'alayhi Na Kuzungikia salamu ni faradhi ya lazima. Muslamu yote atakaye atakiyetikia salamu mslamu wenzake basi anapata dhambi mbele ya Allah tabaraka wa Kwa ta sasa Allah amesema fa hayyub minha itikieni ametuambisha salamu na kutoka tuwe na wenye kufikia na salamu ya hapa ni asalamu alaykum warahmatullahi rahmatullahi wa kwa hiyo muislamu kufikia salamu Ya muislamu wenzake ni jambo la faradhi muislamu atakayeacha faradhi anapata madhambi mbele Allah tabaraka wa Hiyo tujiamulana kwa adabu katika salamu. Wa min adabi na katika adabu za salam. salam. salamu, salamu baadhi ya wanachuoni wamezelezea, Muislamu anapotoa salamu lazima aitoe kwa adabu ambazo Uislamu umeelekeza. Mmoja ya adabu la salamu tum qasalamu ala kulli mashghul bi ibadati, usimtolee Muislamu yakufu anahati wa Uislamu lakini usimtolee salamu anapokuwa ameshughulishwa na ibada. mekataza Adabu ya salamu toa ni suna muakada, lakini anapokuwa mslam wenzako yupo katika ibada haifai kumtolea salamu ibada zote ni kama zipi karaka alquran kama anasoma qur'an walmuadhdhib na anatoa adhana walatik na mwenye kula walmusalli na mtu anesajadi basi wakati huo inakuwa sio wajibu wewe kumtolea salamu enapomaliza basi naakuwa kwako wewe imekufanikia kuweza kumtolea salamu tena btadamu salamu idha kaafuta jamu, fa iyak an wahida. Wakapukuta waislamu wamekaweni, basi usi jiepushe, na kumhufisha mmoja na salamu hiyo. Baba mkuta wamekawa wengi, ufike fulani salamu aleikum. Uislamu umekataza si katika adabu za Waislamu kutembeana katika haki za kutoleana salamu. Kwa sababu unapokuta wamekawa waislamu wote, basi ni wajibu utoe salamu kwa ujumla, usimkhusishe mtu mmoja na salamu ambayo umempatia pia katika nchi nyingine alikum salaam bistauti masmu'un ma'a talatub walbashasha Toa salamu kwa sauti nye kusikika, pamoja na utulivu na furaha muslimu anapotoa salaam atoe aliyakuwa yuko katika hali yenye sauti inikusikika kusikika, vile awe ni mtulivu na mtu ambaye kwa ni kwa hiyo ni haki mwoga wako Haki ya mslam, jumu'a mwenzake ni haki ya kwanza ni as-salam, kumsalimia kwa maana ya kumtakia amani. Vilevile, tutaendelea kusema wa idza da'aka fa ajibhu wa. Adakapokita mslam mwanzake, basi nitikia utawake. Anasema idza da'aka al-muslim kinawaliima sul'urusi. Adakapokita mslam mwanzake katika walima wa harusi, wanasema walima huwa tulamu hutakadhuaa inda dukhuli zawji ala zawjatihi ni chakula ambacho kinaliwa baada ya mtu kuoa ene mtume ameshamwngilia mke wake basi kesho anaandaa walima mtume akasema idha adwaa ahadukum ila walima fali'atiha atakapoitwa mmoja wenu keni walima basi aende hiyo ni haki ya muislamu kwa muislamu yote yule walijaba mashruto biadamu hujubu munkara fiha na shartu kutikia walima huo ni nikukosekana mambo ambayo yanakuchukiza mambo ambayo haram kiyeku basi muislamu usiweze kwenda lakini ikiwa ni sherehe kawaida tu muislamu kwenda katika walima ni jambo la wajibu akiacha anapata madhambi mbele Allah tbaraka wa taala akiacha na kiburi na makusudi anapata madhambi mbele Allah tbaraka wa taala ama tofauti na walima wa harusi kuitikia ucho huo ni jambo ambalo limependekezwa jambo ambalo mustahabu lakini walima wa harusi kintu amesema ni haki ya Muislamu kutekeleza na Muislamu mwenzake katika jambo zima au jambo lingine la walima. Kwa hiyo haya ndiyo mabali ambayo tumeangalia. Jambo la kwanza ni as-salam, kumsalimia Muislamu ni haki yake umpatie. na ukimpatia unapata radi za Allah Ta'ala wa Ta'ala. Jambo la pili atakapofukuita katika walima, basi uwe nimenye kuitikia, usfuuze mwito wake. Tunataka enda kusema wa idha tansahuka fansaha lahu haki ngine tatu muislam atakapoomba na saa basi uwe ni mwenye kumnasii wadhika al-amru wajibun alayka na hii jambo hili ni wajibu dilo yako Mwislamu yote anataka nasaa kwa kwa basi uwe ni umwenye kumnasii. ima kwa kumkumbusha, kama ameenda katika njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wajibu kwa Muislamu mkumbushe kwa kumnasii kwamba huko katika njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amechukia. Lakini unapomnasii, itakidi kwamba mimi namnasii mwislamu wenzangu ili kutengeneza maslahi yake, sio kumharibia. Kwa mfano Muislamu labda anafanya kitu labda popua wele, una hofu katika moyo wako basi unataka kumwadia tu mnamna stipa kimfungo hiyo so hapana hiyo sonasa nasaha ilenge kumtengenezea jambo lake e, imlenge kumtengenezea katika hali iliofua nzuri Ato katika hali ilokuwa mbaya kwa hiyo ni wajibu wa kila muislamu kwa ndugu yake muislamu kwa hiyo yote Wenye kuchunga haki hizi tatu kwa muslim wenzake Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa yeye kukupatia thawabu na malipo yaliokuwa bora. Waakili watasikiaun fastaghfiru lillahi innahu rafara. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايانا نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اما بعد فمشول الله سبحانه وتعالى لقدتى رحمه طب ودرجه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفلسطين Tupo katika hotuba yetu. Hotuba tunakumbushana juu ya haki za Muislamu, juu ya Muislamu wenzake. Tutazong'a hotuba ya kwanza mambo matatu. Na inshallah tutamaliza katika hotuba ya pili mambo matatu ili Muislamu awe ni mwenye kutambua na awe ni mwenye kufanya kazi. Kutuba kwanza tumeanza jambo la salamu kumsalimu mwanzo mwenzako ni katika suna muakada lakini kuitikia ni faradhi muislamu atakayeacha kuitikia salamu anapata madhani mbele Allah tbaraka wa taala tukazungumzia jambo la pili atakapokuita katika walima labda muislamu na shughuli ya harusi akituita ukawa huna sababu ya kutokwenda ukaacha tu kwa dalali basi unakuwa upo katika makosa ni haki umtendee muislamu mwenzako na jambo la tatu akikuomba nasaa kumnasimu Uislamu mwenzako ni jambo ambalo lazima Muislamu awe ni kumnasimu Uislamu wenzake. Pindi unapotaka nasaa kutoka kwake, asiwe ni kumharibia maisha yake bali yeye apende kama ambavyo yeye anapopenda. Tuna nasema ahibban nasi ma tuhibbu linafsika. Pendelea watu kama ambavyo unajependa nafsi yako. Kama wewe ambavyo upendi kwenda katika njia ile upendi kupewa saa za uongo basi vilevile na wewe usiwe unayekona si waislamu wenzako masala ya uongo ama yane, anasema, ato sofa allahu, hu, ayu, allahu, ya nne anasema idha 'atafa allahu wa shamituhu ay yadillahu bilkhayr warahma atakapo piga cha cha ya mslam basi uwe ni mmoja kumwombea rehema endapo tu atamshukuru Allah tabaraka wa taala na kumshukuru penyewe mslam ni kusema Alhamdulillah kisha wewe inakuwa ni haki kusema rahmatullah Allah awe nimekurehemu Anasema huwa sunnatum nayo ni sunna iliyo iliyo tulio nguvu muislamu kusema alhamdulillah kisha muislamu wenzake awe nimekumpakia rahma kwa Allah tabaraka wa taala faida lam yahmidu Allah la yastahiq tashmiduhu ikuwa muislam alipiga chafia na hakumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala basi wakati huo inakuwa wewe sio wajibu kumwombea rehma kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa sababu yeye anapoje tembea neema ya Allah subhanahu wa ta'ala haki kwa sababu kupiga chasya, ni katika neema na Allah subhanahu wa ta'ala alitena jambo hilo mseme anasema inna Allah yuhibbul ataq Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda mtu na acha chafia kisha na wa Wayukurahu tasawub na Allah Subhanahu wa Ta'ala anachukia niayo Kojambo anapenda Allah Subhanahu wa Ta'ala kupiga chachu kwa maana akasema anakupiga chachu mmoja wenu basi awe ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha mslam mwingine awe yeye kumtakia rehma kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Haki njema mara anashukia Allah ni jambo la kupiga miayo kwa maana wanasema na kupiga miayo basi ni uwe nuku, ni kumlaani shetani na kusema A'udhu billahi minash shaytanir rajim Vile vile katika haki mwingine ya mslam jumu'a mslamu mwenzake idha marida fa'udhu mslam anapoumwa bas uwe ni wenye kumtembelea hiyo ni haki juu yake na anapotekeleza haki hizi mslamu jua kwamba anatengeneza mapenzi kati ya mslamu mmoja na mslamu mwingine hayatu mjalamponjwa ni katika sunna zilizopotezwa mtume anasema udhul maridh tembeleeni wagonjwa wa at'amul na namlishize wale wenye njaa anasema na kumtembelea mgonjwa ni katika ibada au katika jama ambao linamletea matumaini vile mtu anayeumwa kwa sababu anajua kwamba mko pamoja naye Ya kufua yeye mtihani mtiani Allah subhanahu wa ta'ala lakini moyo wake siku zote unapoenda kumtembelea basi anakuwa ni mwenye kufarijika Na mtume akasema na ni bora zaidi mtu aende kumuombea mtu anayeumwa tunapenda kuatembelewa wagonjwa basi uwe ni unayemwomba mtu anayeumwa kwani ipokewa kutoka kwa saadi bin Abi anasema adani rasulullah sallallahu alaihi wasallam alinitembelea mimi mtume rafiki na amani juu yake fakala tunaweza kumwomba allahumma shafi saadi. ewe mwenyezi mungu mponeshe saadi. hii ni hadisi. Ya Mtume Muhammad sallama anaonekana yeye kana kwamba anaenda kutemelea mgonjo msiba zake kisha akiwaombea dua. Kama mtu yefanya hivyo mbora wa viumbe. Basisi sisi ni wajibu kufuata sunnah hii ya Mtume Muhammad sallama vile vile kuchunga haki za Muislamu vile Muislamu mwingine. Vile vile. katika haki ya mwisho. Haki ya sikra idha mata fatda'u dimafa. Muislamu anatofika na, na mauzo basi ni katika haki yake ya, ya Muislamu kufatiza jeneza lake kutoka nyumbani kwake mpaka kwenda kumzika na unapata ma, una umislam, malipo yalikuwa makubwa haiwe mtekelezaji wa haki muislamu muislamu wenzako kisha unapata malipo mbele ya Allah tbaraka wa taala hadithi ya Abu Hurairah Allahu anhu anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna rahmanama an fi jiyaka anasema man shakila jenaaza hata yusalli alaiha falahu muqiras hata kifika jeneza kisha atakijalia ana malipo mfano wa mlima ofodi mlima mmoja na atakayefika akaswalia na mpaka akazika basi malipo yake ni mfano wa milima miwili ya ofodi haya ndio malipo bora ambayo Uislamu unayotekeleza haki hii ya kumsindikiza msalamu wenzake atakwenda kumzika na kwenda kushiriki katika kaburi lake walipo haya msalamu wote na apata mbele Allah subhanahu wa ta'ala watukufu wa Islam hizi ndizo haki Muislamu kwa Muislamu mwingine. Haki hizi inasemwa, lengo kubwa kabisa ni kutengeneza mapenzi kati yetu. Na mioyo yetu ziwe safi. Endapo mtu yupo katika hali ya maradhi, hata kama ana na wewe, lazima mwe wako utasafishika. kwa kuona wewe na mjane yupo katika hali kama ile. vile, vile akifika akipikwa na msiba, kwenda kumtembelea. Mimi kwamba kuambia sisi Waislamu ni ndugu na hatuunganisha kitu chote isipokuwa ni la ilaha illallah ndio inotuunganisha sisi na yote haya Allah Tabarak wa Taala ameyafanya waislamu ili wawe kitu kimoja kwani haki hizi sita na nyingine nyingi ni wajibu kwa kila muislamu uwe maskini uwe tajiri uwe sima nguvu uwe una nguvu muislamu yote yule hata uwe na pesa bali ambaye hana pesa nitakuadikia msalimie kwa maana uislamu kufanya haki zote hivi ni kututengeneza matabaka katika uislamu tuone mfano Muhajira Ansar walikuwa wakipendana waliohama kwao wao haki ambazo Allah au mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu yao kwa hiyo muislamu kwa faida zingatia haki hizi na huwe ni mwenye kutekeleza ili upate daraja na upate malipo mbele aalla subhanahu wa ta'ala nomba aalla subhanahu wa ta'ala awe na kukufanyia upesi wa kusikia mambo na kufanya kazi inna aalla malaikaatun yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima salli ala muhammad wa ala aali kama sallaita ala ibraahiim wa ala aali ibraahiima fil innaka اللهم رض عن الصحابه ال 20 خصوصا منهم ابو بكر وعمر وعلي وعثمان وباقي من اصحاب اجمعين اللهم سلم في كل مكان اللهم سلم المسلمين في كل مكان اللهم سلم المسلمين, المسلمين في كل مكان اللهم لا تدع لما إلا غفرت ولا الا ولا هم من الا ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا الا قضيته ولا حادثا من هواجدن والاخر الا قبلت دعاءكم رحم الرحمنين اللهم صل على في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصرك فهم نبينا واحفظ المرسلين واغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بقه وقطوعا وادعواهم ان الحمد لله رب العالمين واقموا الصلاه